uciga și numele Domnului. Partea 8 Charlie stinsă lanterna. Cristin se simțiu ușurată după ce echipul din fotografie se cufundă în întuneric curmând atracția nefirească pe care o exercita asupra ei. Puse poza în plic și îl resipui lui Charlie. Ea e șefa cultului? întrebă Cristin. Ea este cultul. E vorba de cultul unei personalități. Mesajul ei religios nu are nimic special sau unic. Totul stă în modul în care își vinde marfa. Dacă i s-ar întâmpla ceva lui Grace, ceilalți s-ar împrăștia care încotro și biserica s-ar prăbuși. Cum e cu putință ca o bătrână nebună ca ea să atragă prozeliți? Nu mi s-a părut deloc că ar avea carismă. Ba are, răspunsă Charlie. N-am discutat niciodată personal cu ea, dar a făcut-o Henry Rankin. El a condus cazul de care te-am spus cu cei doi copii pe care mama lor i-a dus la sectă. Mi-a spus că Grace e posesoarea unui magnetism care nu poate fi negat. E o personalitate foarte puternică. Și chiar dacă mesajul ei nu are nimic original, este expus cu dramatism și devine incitant. E genul la care un anumit tip uman răspunde cu entuziasm. Și care este mesajul? Susține că noi trăim ultimele zile ale lumii. Orice țignit religios de aici și până la main a susținut cel puțin odată lucrul ăsta. Sigur. Deci trebuie să mai fie ceva. Și atunci ce mai spune? Charlie ezită și ea îi observă șovăirea. Charlie? Oftă. Grace mai spune că anticristul s-a născut deja. Și asta a mai auzit-o. Există o sectă care susține că anticristul ar fi regele Spaniei. Pasta n am mai auzit-o. Alții spun că anticristul este cel care va prelua puterea în Rusia după actualul președinte. Asta mi se pare o chestie mai rezonabilă decât cea cu regele Spaniei. Nu m-ar mirea să existe secte care să susțină că anticristul ar fi Bart Reynolds sau Stephen King sau Rodney Dangerfield. Ce-am în bilamică e glumă. Trăim vremuri tare ciudate, spuse el. Ne apropiem de sfârșitul unui mileniu, spuse Cristin. Poate că și asta îi face pe unii să urle la lună. Se spune că și pe vremea când se apropia anul 1000, de tot felul de secte ciudate, decadența era în floare, iar violența se împletea cu teama oamenilor de sfârșitul lumii. Mă tem că acum, pe măsură ce ne apropiem de anul 2000, se întâmplă la fel. La naiba a și început. Pot să fii sigură de asta, o aprobă el cu glas molcum. Își aminti că detectivul nu-i spusese totul despre credința lui Grace Peevey. Îi observă tulburarea profundă, deși lumina care se prilingea prin geamurile mașinii era săracă. Ei îl îndemnăia. Grace susține că ne aflăm în fața murgului, timpul dinainte ca fiul satanei, să pună stăpânire pe pământ și să-l conducă timp de o mie de ani. Cât de bine cunoști Biblia, mai cu seamă profețiile. Cândva o știam foarte bine, spuse ea. Acum însă, de fapt, am cam uitat totul. Atunci fii atentă. Din câte înțeleg eu de la greși spivii, Biblia spune că Anticrist va stăpâni o mie de ani, provocând omenirii suferințe inimaginabile, până când se va produce bătălia de la Armagedon, iar Domnul va coborâ pentru a-l distruge definitiv pe Satan. Ea susține că Domnul i-a oferit ei șansa de a face ca diavolul să nu poată înstăpâni pământul vreme de o mie de ani. Tot ea susține că el i-a ordonat să încerce să salveze omenirea, punând pe picioare o biserică de oameni de bine care îl vor opri pe anticrist înainte ca acesta să pună mâna pe putere. Dacă n ști că există fanatici și încă periculoși care se gradă în balivănele asta, m-aș Și cum crede banda asta de oameni de bine? Că va reuși să se opună înspăimântătoarei puterea lui Satan, în cazul în care cineva poate crede într-o astfel de putere. Eu unul nu cred. Dar, din câte îmi dau seama, planurile lor de atac sunt secrete și cunoscute doar de cei care li se asociază. Dar cam bănuiesc eu ce au în cap. Ce anume? Intenția lor e să-l ucidă, spus el după o ușoară ezitare. Pe anticrist? Da. Așa, pur și simplu? Sunt convins că nu-și închipuie că va fi ușor. Nu te-aș contrazice, spuse Cristin zâmbind în ciuda situației. Ce drac ar fi acela care ar îngădui să fie ucis cu una, cu două? Oricum, logica lor șpioapătă. Anticrist ar trebui să fie o ființă supranaturală. Ori astfel de ființe nu pot fi ucise. Din câte știu, în tradiția catolicismului intră și justificarea pe cale logică a doctrinei, spuse Charlie. E cazul lui Toma Daquino, dar cei cu care avem noi de-a face sunt total excentrici, niște fanatici. În niciun caz fanaticii religioși nu își vor pretinde unii altora rigurozitate logică. Oftă! În fine, presupunând că ei de bună toată mitologia asta, fie așa cum e prezentată în Biblie, fie așa cum e interpretată de Greis, tot nu trebuie să te aștepți la prea multă logică. La urma urmei, Iisus a fost o ființă supranaturală, naturală Fiul lui Dumnezeu, și totuși a fost omorât de romani. E cu totul altceva," spuse ea. Dacă ne luăm după legenda lui Iisus, Asta a fost menirea, țelul, scopul, destinul, de a se lăsa ucis pentru a ne salva pe noi de la cele mai grave urmări ale propriilor noastre păcate. Corect? Dar nu pot să cred că anticrist ar fi la fel de altruist. Din nou gândești logic. Dacă vrei să o înțelegi pe Grace și biserica ei, trebuie să renunți la logică. Bine, deci cine este după ea anticristul? Când am reușit să smulgem sectei cei doi copii, spuse Charlie, Grace nu reușise încă să-l identifice pe anticrist. Încă nu-l găsise. Dar acum am impresia că a reușit. Deci, cine e? Întrebă Cristin, dar înainte ca Charlie să-i fi spus ceva, răspunsul îi explodă în minte, izbind o cu forța unui baros. În față, Joey, care continua să-i vorbească lui Pit, habar nu avea de conversație dintre mama lui și Charlie. Totuși, Cristin își reduse vocea până la șoaptă. Joey, doamne, bătrâna aia nebună crede că băiatul meu este anticrist? Aș spune pariu că da." Din runghier întunecat al memoriei, Cristina a auzit vocea încărcată de ora bătrânei. Trebuie să moară. Trebuie." Dar de ce tocmai el? De ce Jay? De ce nu și-o fi ales un alt copil?" Poate că ai avut dreptate. V-ați aflat la locul nepotrivit în momentul nepotrivit," spuse Charlie. Dacă în parcarea din South Coast plața s-ar fi aflat duminica trecută la aceeași oră o altă mamă cu fiul ei, grei s-ar fi fost acum pe urmele altui băiețel." Cristin știa că el are dreptate, dar ideea aceasta o tulbură. Era o nebunie, stupidă, crudă și distructivă. În ce fel de lume trăiau dacă o banală ieșire la cumpărători îi transformase în eroii unui viitor martiraș? Dar cum am putea să oprim? întrebă Cristin. Dacă recurge la violență, vom încerca să o evităm. Dacă nu vom reuși, atunci îi vom lichida oamenii, înainte ca ei să ajungă la geoi. Nu se pune problema responsabilității legale. Tu ne-ai angajat să te apărăm iar noi avem dreptul legal să recurgem la forță, dacă este absolut necesar să o facem pentru a ne îndeplini obligațiile. Altceva voiam să spun. Cum să o facem să-și schimbe ideile? Cum să o facem să admită că Joe e un copil ca oricare altul? Cum să o facem să renunțe? Nu știu. Vreau să cred că până și un fanatic ca ea poate să judece ca oricare dintre noi. Dar nu cred că e simplu să o faci să-și schimbe convingerile despre ceva, mai ales când acel ceva are pentru ea o asemenea importanță. Dar ai spus că o mie de adepți. Se poate să fie chiar ceva mai mulți acum. Dacă o să tot primită din ei să omoare pe Joey, nu-i vei putea ucide pe toți. Mai devreme sau mai târziu, unul dintre ei va străpunge zidul pe care vrem noi să-l ridicăm. Nu voi permite să se întâmple așa ceva," o asigură el. Nu le voi oferi prea multe ocazii să omoare pe Joey. O voi face pe Grace să-și ia gândul, să dea înapoi și să renunță. Cum?" Încă nu știu." Cristina e revenind fața ochilor imaginea Scorpiei din parcare. Părul vălvoi, ochii ieșiți din orbite, hainele ninse de mătreață și acoperite de petă de mâncare. Simți disperarea cu i sufletul. Nu exista nicio șansă de a o face pe Grace să renunțe. Sunt sigur că există o cale, insistă Charlie. O voi găsi. Nimic nu o va opri. Mâine dimineață am o întâlnire cu un psiholog excelent, dr. Denton Wood. E interesat în psihologia cultelor. Ei voi expune cazul, o să-i descriu pe Grace și o să cer să-i descopere punctele slabe. Cristin nu prea vedea în ce măsuri ar fi putut ajuta această colaborare. La urma urmei nu vedea prea multe șanse, indiferent ce ar fi încercat să facă. Charlie îi luă mâna în timp ce mașina gunea prin întunericul vântos. Nu te voi dezamăgi. Și pentru prima oară ea se întrebă dacă nu cumva promisiunile lui nu erau decât vorbe goale. Capitolul 21 Ohara și Baumberg se opriră la una din ferestrele de la etajul casei nelocuite. Se aflau într-un dormitor încăpător. Simțeau încă prezența amenințătoare a unei de care îi urmărea. Încercare să o ignore, agățându-se cu îndrâjirea de credința lor, deciși să ducă la îndeplinire sarcina fărăzită de mama Grace. Afară, curtea interioară era înghițită de întunericul bântuit de vântul vijelios. De sus puteau să vadă interiorul piscinei. Nu exista nicio fieră ascunsă în incinta de beton. Nu mai era acolo. Acum se afla în casă, împreună cu ei. În spatele proprietății pe care se aflau existau o altă curte și o altă casă lătăreață, cu un etaj în genul unei ferme, având și din țigle zorneitoare și o piscină. În bazin era apă și lumina tremurătoare din interior dezvoltea această bijuterie verde albastru în formă de rinichi. O hara scoase din ceantă un binoclu cu infraroșii. Astfel își putea forma o imagine cuprinzătoare a întregului cartier. Casele din spatele vilelor lor se înșirau pe o stradă paralelă cu cea pe care se aflau. Care e casa lui Scavelo? întrebă Baumberg. Ohara se întoarce încet spre nord. Nu e casa din spatele ăstea. Următoarea, cea cu piscină dreptunghiulară și balansoare. Nu văd niciun balansoar, spuse Baumberg. Ohara intinse binocul. În stânga piscinei, un balansoar de copil. La două case de aici? întrebă Baumberg. Da, nu arde nicio lumină. N-au ajuns încă acasă. Dar dacă nu vor veni? Vor veni, spuse Ohara. Și dacă nu, o să-i căutăm. Unde? Oriunde ne va îndruma Dumnezeu? Baumberg în cuvință. Ohara deschise unul din sacii pentru rufe și scoase din el o pușcă. Capitolul 22 Când intrară pe strada Cristinei și ajunsă dreptul casei, ceară îi spuse. Vedeți mașina aia de aprovizionare? vis a -vis lângă borduri era parcată o camionetă. Avea atașat o remorcă. Era o camionetă obișnuită și Cristina beada cu o remarcase. Dintr-o dată i se părut sinistră. Tot ei sunt?" întrebă Nu, ăștia suntem noi," spuse Charlie. Un om de-al meu e înăuntru și urmărește toate mașinile care trec pe aici. Are un aparat cu infraroșii și poate să fotografieze numerele de înmatriculare și pentru Are și telefon, așa că poate să sune la tine sau la poliție sau să mă contacteze pe mine." Pete Lockburn opri șevroletul verde în fața casei, în timp ce Frank Reuter conduse fireboard cristinei pe alea din fața vilei. Furgonet de albă fort, care urmări urmărise tot timpul, își continuă drumul. O urmărire până când șoferul intră pe strada învecinată, își găsi loc în parcare și stinse luminile. Amatori, spuse cu dispreț Pete Lockburn. Ticăloși aroganți, spuse Cristine. Reuter ieși din mașină, dar lăsă câinele înăuntru. Apoi se apropie de ceilalți. Pe când Charlie coborat geamul portierei pentru a discuta cu Frank, acesta îi ceruse Cristina cheile casei. Le scoase din poșetă și le întinse. Întâi verifică locul. Asigură-te că nu ne așteaptă nimeni. În regulă, răspunse Frank, deschidu-și haina pentru a putea ajunge la pistolul înfipt în tocul de lângă umăr. Apoi se îndreptă pe alee spre ușa din față. Pint ieșit din mașină și scrută strada pierdută în întuneric. Își deschie și el haina. Pe aici vin tipia întrebă să sperăm că nu, iubitule! Erau mulți copaci pe strada aceea fost luminată, așa că cea a început să fie îngrijorat. și el din Chevrolet, avertizându-i pe Cristin și Joey să rămână în mașină. Rămase lângă portieră cu spatele pit, urmărind pe oricine s-ar fi apropiat din direcția lui. Unor oricât o mașină își făcea apariția de după colț, intra pe stradă și trecea mai departe sau intra pe aleea altei case. La apariția fiecărei perechi de faruri, Charlie se încorda și mâna lui căuta sub haină patul pistolului care se odihna în tocul fixat pe după umăr. Îi era frig, regreta că nu-și lasă să un par de siu. Fulgere scripeau orbitor spre vest. Flacăra lor bubuitoare îl trimeta cu ani în urmă, undeva în Indiana copilăriei lui, într-o căsuță șubrădă pe lângă care treceau cu voie tasurzitori trenuri. Acolo crescuse. I se părea că asta se întâmplase într-un alt veac. Din anumite motive, trenurile acelea nu fuseseră pentru el un simbol al libertății și evadării, așa cum fusese probabil pentru alți băieți ca el. Micuțul Charlie, care zăcea pe patul lung din odea lui strântă, încercând să uite ultima dezlănțuire de furie alcoolică a tatălui său, zgomotul trenurilor îi amintea cu obstinație de mahalau în care trăia. Clănțănitul roților era vocea sărăciei, a nevoilor, fricii și disperării. Acum era mirat că bubuitul tunetului îi putea aminti cu atâta limpezime zdrângănitul roților de tren. La fel de surprins era și de faptul că amintirea acelor trenuri putea să-i voce spaimele copilăriei și să-i trezească în suflet sentimentul încătușării care îi marcase întreaga dinerețe. În sensul ăsta avea multe puncte comune cu Cristin. Copilăria lui fusese strivită de abuzurile fizice, așa cum fusese a ei de cele psihice. Ambii trăisele sub amenințarea pumnului. Unul la propriu, celălalt la figurat și, copii fiind, se simțiseră prinsi într-o cursă, sufocați. Privi pe geamul lateral al mașinii și l văzut pe Joe uitându-se la el. Îi făcu un semn cu degetul mare. Băiatul îi răspunsă la fel cu un zâmbet. Fiind în copilărie o ținta abuzurilor, cel era foarte sensibil față de copii, deveniți victime ale violenței. Nimic nu le nerva mai mult decât adulții care loveau copiii. Crimele săvârșite împotriva copiilor lipsiți de apărare, îi dădea un sentiment rece, apăsător, bolnav și îl invadau cu o ură și o disperare înghețată pe care nimic altceva nu îi le putea provoca. N-ar fi permis nimănui să-i facă vreun rău lui Joyce Cavello. N-ar fi putut să dea greș în ceea ce-l privea. Nu ar fi îndrăznit să dea greș, pentru că dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, nu s-ar mai fi putut accepta pe sine însuși. I se păru că a trecut un secol până la întoarcerea lui Frank. Rămăsese cu ochii în patru, dar acum era ceva mai relaxat. Locul e curat, domnule Harrison. M-am uitat și în curtea din spate. Nu e nimeni." Îi conduseră pe Cristin, Joey și Chewbacca spre casă, înconjurând femeia și copilul, nu nicio posibilitate că ei să fie atinși de gloanță. Cristin îi spusese că reușise în viață, totuși Charlie nu se aștepta să se vadă o casă atât de mare și atât de bine mobilată. În living room era un cămin uriaș, înconjurat de o mască scurtată și rafturi de stejar care se întindeau către colțurile camerei. Un enorm covor chinezesc era locul de întâlnire a unor antichități orientale și europene, atât originale cât și reproduceri de o calitate deosebită. Lângă unul din pereți se afla un screen cu o observare sculptată în lemn de prandafir, cu un triptic dublu pe care se puteau vedea o cascadă, un pod, un sat japonez străvechi, toate realizate din stealit aplicat. Joe îi dori să meargă în camera lui, să se joace cu noul câine și Frank Reuter îl însoție. La sugestia lui Charlie, Pete Lockburn inspectă casa de sus până jos, verificând dacă toate ușile și ferestrele erau închise, dacă toate draperiile erau trase pentru a împiedica să fie văzuți din afară. Eu o să văd ce pot face pentru cine," spuse Cristin. Probabil că niște cremvuri. E singurul sortiment din care am din bășuc. Nu tănecăji," spuse Charlie. Un om de-al meu o să vină pe la șapte și o să aducă o mulțime de bunătăți." La toate te gândești." Așa sper." Capitolul 23 O'Hara și ridică binocul spre una din ferestrele de la etaj ale casei Scavelo. Îl mută spre fereastra învecinată, apoi spre cealaltă, ca în final să-l plimbe de-a lungul întregului etaj. Lumina fusese aprinsă în toate camerele, dar draperiile erau bine trase. Poate că ea a venit acasă, dar și-a trimis băiatul în altă parte peste noapte, spuse Baumberg. Băiatul este aici," spuse O'Hara. De unde știi? Chiar nu poți să-i simți prezența?" Baumberg se uită pe fereastră. Îl simt," spuse Ohara, cu o voce în fricoșată. Baumberg începă să descopere ce anume înspemâtață pe colegului. Bezna," spuse Ohara, simt Bezna care curge din băiat, cumplită noapte care se naște din el, așa cum se ridică negura din ocean. Baumberg își încordă simțurile. Diavolul," spuse Ohara în șoapte, Îl simt." Baumberg își puse palmele pe geamul rece, apoi sprijini și frunta de el privind fix spre casa scavelă. După un timp început și el să simtă exact ceea ce spusese O'Hara, diavolul, întunericul. Se revărsa din casa aceea așa cum iradiază din plutoniu energia atomică. Curgea prin noapte și pătrândea prin gemul din fața lui Bomberg, contaminându-l. Era o energie care nu gădea nici lumină, nici căldură, o energie rea, sumbră, neagră și înghețată. Cu un gest brusc O'Hara și coborâ binocul întorcându-se cu spatele spre casa aceea, de parcă fluxul energetic izvorând din tenebrele diabolice ar fi devenit insuportabil. Acum e momentul, spuse Baumberg, ridicând o pușcă și un revolver. Nu, îl opri O'Hara. Lasă-i să se destinde, să se relaxeze. Asta o să le scade vigilența. Când? Plecăm de aici la 8 și jumătate. Capitolul 24, ora 18 și 45 Cristin îl urmărea pe Charlie în timp ce acesta scotea din prize telefonul din cameră ei și îl înlocuia cu un aparat pe care l-a dus cu el. Era un fel de combinație între un telefon, un robot telefonic și un calculator de mărime unei genți. Charlie ridică receptorul și Cristin putea auzi tonul, deși era la câțiva la de el. Dacă sună cineva o să venim noi să răspundem," spuse el în timp ce punea receptorul în furcă. Și conformirea se va înregistra?" Da, dar în primul rând e un aparat de urmărire." e ca aparatul pentru alarmă al poliției. 911? Da, când formezi 911, ei știu imediat de la ce număr și adresă ai sunat. Cum au ridicat receptorul și au stabilit legătura cu tine, informația este afișată pe un ecran. Îi arătă printr-o fantă aparatului de pe masă ceva ce semăna cu o banda unei mașini de calculat. Vom avea aceeași informație despre oricine ar suna. Deci dacă această Grace spivei va suna, vom avea nu numai vocea înregistrată, dar vom deține și dovada ca sunată de la telefonul ei sau unul care aparține bisericii. Chiar așa, probabil că nu va fi admisă de curte ca dovadă în cazul unui proces, dar va stăni interesul poliției dacă vom dovedi că proferează amenințări împotriva lui Joe. Ora 19. Mâncarea s-a la ora fixată, și Cristina observă satisfacția reținută a lui Charlie față de promptitudinea oamenilor lui. Cinci dintre ei mâncare la masa din sufragerie. Costită de vacă, pui la grătar, cartof la cuptor, salată de varză, în timp ce Charlie istorisea din aventurile prin care trecuse agenția lui. Joe îl asculta vrăjit chiar dacă nu pricepea întotdeauna poanta Brunei povești. Cristine își privea fiul în timp ce acesta urmărea captivat vorbele lui Charlie. Înțelegea acum mai mult ca oricând ce însemna pentru el lipsa unui tata, a unui bărbat pe care să-l admire și de la care să aibă de învățat. ca noul câine mâncase dintr-o farfurie, la unul din colțurile camerei, și acum se întinsese cu botul pe labe, așteptându-l pe J. Făcea deja parte din familia care îl îngrija cu atâta atenție. Se va obișnui repede cu noi stăpâni. Cristin era încă uluită de asemănarea cu Vendy, dar spera că lucrurile vor merge bine. La 19.20, zgomotul intermediar și îndepărtat al tunetelor crescu brusc în intensitate. Un tunet scinde căcerul nopții, zgâlțim ferestrele. Cristin se sperie și scăpă furculița din mână. Pentru o clipă crezu că o bombă a explodat în fața casei. Când își dădu seama că a fost un tunet, se simți jenată, dar aruncând o privire spre ceilalți, înțelese că și ei trăieseră aceeași spaimă din cauza bubuiturii. Câteva picături de ploaie se izbiră de acoperi și ferestre. La 19.35, Frank Reuter își termină masa și se ridică pentru a inspecta întreaga casă, examinând toate ușile și ferestrele pe care le verificase și pit mai înainte. Începuse să cadă o ploaie mucănească. La 19.47, după ce termina de mâncat, Joey îl invită pe Pete Lockborn la un joc de trombon și Pete acceptă. Intră în camera băiatului însoțiți de câinele care venea grăbit în urma lor. Frank pusă un scaun în fața uneia dintre ferestrele din living room și urmări ploaia printr-una din fantele draperiei. Charlie o ajută pe Christine să strângă farfurile de carton și șervețelele pe care le duseră la bucătărie, unde ploaia se auzea și mai tare, amplificată de pavajul curții interioare. Ce facem acum?" Întrebă Cristina în timp ce arunca farfurile în lada de gunoi. Așteptăm să treacă noaptea. Și apoi, dacă bătrâna nu sună noaptea asta ca să ne ofere vreo probă împotriva ei, mine o să vorbesc cu dr. Bout, psihologul despre care ți-am povestit. E foarte interesat de psihozele religioase. A pus la punct un program care a dat roade în recuperarea unor victime cărora le au fost spălate creierele de niște secte ciudate. El știe cum gândesc șefii acestor culte. Așa că ne-ar ajuta să descoperim punctul slab al lui Grace. Am de gând să discut cu femeia asta în modul cel mai direct posibil. Cum adică? O să sun la biserica amurgului și o să fixez o întâlnire cu ea. Crezi că va fi de acord să te primească? Ridică din numeri. Curajul meu s-ar putea să o ațețe. N-am putea merge la poliție? Cu ce? Ai deja dovezi că eu și Joei suntem urmăriți. A urmărit pe cineva nu e o crimă. Femeia aia a sunat la tine la birou și l-a amenizat pe Joey. Nu avem nicio dovadă că a fost Grace Peeley. În plus, singurul care a auzit amenințările e Joey. Poate că dacă explicăm la poliție ce crede femeia aia că Joey e anticristul, asta e doar o teorie. Păi, poate că dacă am găsit pe cineva care a aparținut cândva sectei, a părăsit-o și ar putea să depună mărturie cu privire la prostia asta cu anticristul, oamenii nu părăsesc niciodată biserica amurgului. spuse Charlie. Adică... Atunci când am fost angajați să găsim copia aceia, am sperat, la început, să dăm de vreun fost prozelit al lui Grace, vreun deziluzionat care a părăsit-o și care ne ar fi putut spune unde sunt și cum i-am putea scoate de acolo. A fost imposibil să descoperim pe cineva care să fi părăsit biserica. Odată ce au intrat în ea, par legat pe viață. Întotdeauna se găsește vreun nemulțumit, vreun decepționat. Nu e cazul biserice a morgului. Ce atracție exercită nebunea asupra lor! Tare ca fierul și apucătoare ca o menghină," spuse Charlie. Urmă un fulger atât de puternic încât strălucirea lui străbătu stinghii Tunetul Tunătul explodă scuturând ferestrele, iar ploia se împății. La ora 20.15, Charlie plecă, după cele tădui lui Leopold și Ray, ultimele instrucțiuni. Ei ceru Cristinei să împuie ușa înainte că el să fie ajuns la poartă. Iar zică un colț al tărdelei de la geamul de lângă ușă și îl privi cum se grăbește spre șevroletul verde, împroșcat de rapalele vântului rece, trecând în goană prin umbrele și luminile nopții care fâlfâiau în urma lui ca unei draperii. Frank Reuter o sfătuise să plece de la geam și a îi urmat sfatul, deși fără niciun chef. Îi se părea că, atâta timp cât îl vedea pe Charlie, era în siguranță. În clipa în care lăsă părdeaua și se depărtă de fereastră, se simți cuprinsă de o acută conștiință a vulnerabilității lui Joey, ca și a ei. Știa că Pit și Frank sunt bine antrenați, încredere dar nici unul din ei nu-i oferea sentimentul de siguranță pe care îl transmitea Charlie. Ora 20 și 20. Cristin intră în camera lui Joey. Băiatul stătea pe jos împreună cu Pitt și juca trombon. Mami, câștig!" spuse Joey. E un adevărat cartofor!" spuse Pitt. Dacă află băieții de la birou, o să mor de rușine." Ciubaca se retresese într-un colț de unde, cu limba târnându-i, își urmărea stăpânul. Cristin aproape că venea să creadă că, de fapt, Ciubaca este Brandy că nu avusese loc nicio decapitare, că Pici și Gioi erau doar niște buni prieteni, că era o seară liniștită, ca oricare alta, petrecută în sânul familiei. Aproape, dar nu era așa. Se duse în cameră ei și se așeze la birou privind spre cele două ferestre acoperite prin care răzbătea melodia ploi. I se părea că vorbesc mii de oameni, dar atât de departe încât, din cuvinte, rămânea doar velișul sonor, moale și nelamurit al unor discuții aprinse. Încercă să-și vadă de hârtii, dar nu se putea concentra. Luă o carte de pe raft, un roman ușurel, dar nu reuși să-i acorde nicio atenție. O clipă gândul îi zbură spre mama ei. Ar fi dorit să-i dea un telefon. Ar avea nevoie de un număr pe care să plângă. Dar precis că Evelyn nu i-ar fi oferit confortul și compasiunea de care avea nevoie. Ar fi dorit ca fratele ei să mai fie în viață. Ar fi vrut să-i telefoneze și să-l chemă la ea. Dar Tony plecase pentru totdeauna ca și dată ei de care, cu toate că îl cunoscuse atât de puțin, i se făcuse dor ca niciodată până atunci. Dacă Charlie ar fi fost aici, în pofida prezenței lui Pete și Frank și a alți oameni care păzeau casa de afară, se simțea atât de singură. Își îndreptă privirea spre telefonul de urmărire instalat pe birou și ar fi dorit că nebuna să mai dă un telefon cu amenințări la adresa lui Joe. Ar fi avut astfel o dovadă care să-i intereseze poliția. Dar telefonul rămase tăcut. Nu se auzea decât zgomotul furtunii. La ora 20.40, Frank Reuter intră în biroul ei, îi zâmbi și îi spuse Nu te deranja, făceam doar rondul." Se duse la prima fereastră, ridică draperia, verifică dacă e bine închisă, scrută preț de o clipă în tunericul, apoi lăsă draperia să cadă la locul ei. Ai domnului lui Pit Frank își scosese haina și își suflecase mânecile cămașii. Tocul pistolului îi spânzura sub umărul stâng. O clipă lumina se reflectă în patul armei cu un licăr negru. Un moment Cristin a avut senzația că, printr-o inexplicabilă transpunere a fantasticului în realitate, se trezise într-un film cu gangster din anii 30. Frank ridică draperia celei a doua ferestre. Urmă un țipăt de surpriză. Zgomotul în pușcături acoperi artileria furtunii. Bucățile de sticlă zburară prin cameră. Cristin sări de pe scaun împroșcată de un val de cioburi și sânge. Înainte de a să-și scoată arma, Frank se simțit ridicat de la pământ și aruncat pe spate de forța împușcăturii. Scaunul Crisinei căzu cu o bufnitură. Bărbatul se prăbuși de-a lungul biroului în fața ei. Nu mai avea față. Glonțul îi sfărâmase capul. De afară se trase din nou. Glonțe rătăcite nimeriră plafoniera pulverizând o De sus începură să curgă cioburi de sticlă, tencuială și întuneric. Veioza se spărsese atunci când Frank se prăbușise peste birou. Camera se cufundă în întuneric, luminată doar de razele care pătrândeau din coridor pe ușa deschisă. O rafală de vânt scutură draperiile ciuruite care fluturau ca niște șficuiri de bici, răsucindu-se în aer. Păreau fragmente putrezite dintr-un costum mortuar de carnaval al unui cadavru însuflețit la un bal mascat. Crisina audiu un geamăt, crezut că e joi, apoi își vădu seama că fusese un glas de femeie, ca în final să descopere că era propria ei voce. Ploia se ne ca un potop prin draperia zdrântuită dar nu numai ploaia încerca să dea înăvălă înăuntru. Și ucigașul lui Frank Reuter se chinuia să pătrundă prin fereastră spartă. Cristin o la fugă. Capitolul 25 Secătuită de spaimă, cu mișcări febrile ca într-un coșmar și totuși nefiresc de încetinită, ca atunci când încerci să alergi prin vis, Cristin se refugie din birou în living room. Străbătut spațiul în câteva secunde, dar îi se părea că distanța de la un capăt la altul al casei e de o mie de mile și că au trebuit ori întregi până să ajungă acolo în fuga îngrozită. Știa că e trează, dar avea senzația că totul se întâmplă în somn. Era atât de adevărat și totul și real. Când ajuns în living room, Pete Lockborn și Joey tocmai intrau, din dinspre camera băiatului. Lockborn ținea revolverul în mână. Ciobaca venea din spate, cu urechile în vânt și coada între picioare, lătrând tare. O împușcătură smulse în cuietoarea ușii de la intrare. Așchile de lemn încă mai zburau prin aer când un om